תיבש גרם. שוחד מחק רשע ייקח להטות אורחות משפט. את פני מבין חכמה ועיני חסיל בקצה ארץ. כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו. גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על יושר. חוסך אמריו יודע דעת, וכרוח איש תבונה, גם אוויל מחריש חכם יחשב, אוטם <ותם> שפתיו נבון.